Tredje mosebok Kapittel 1 Og Jehova kalte så på Moses og begynte å tale til ham fra møteteltet i det han sa. Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, Dersom et menneske blant dere frambærer en offergave for Jehova av husdyrene, skal dere frambære deres offergave av storfe og av småfe. Hvis hans offergave er et brennoffer av storfe, er ett et lytefritt handdyr han skal frambære. Ved inngangen til møteteltet skal han frambære det av egen fri vilje for Jehovas ansikt. Og han skal legge hånden på brennofferets sode og det skal bli tatt imot med velvilje overfor ham for å gjøre soning for ham. Så skal den unge oksen slaktes framfor Jehova, og Arons sønner, prestene, skal frambære blodet og stenke blodet rundt omkring på alteret som står ved inngangen til møteteltet. O brennoffere skal flås og deles opp i sine stykker. Og Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på altere og legge ved til rette på illen. Og Arons sønner, prestene, skal legge stykkene til rette med hode og nyrefettet opp på ven som ligger på illen som er på altere. Og detts innvoller og detts skanker skal vaskes med vann, og presten skal ha alt sammen ryke på altere som et brennoffer, et illoffer med en formillende duft for Jehova. Og hvis hans offergave til et brennoffer er av småfe, av de unge værene eller geitene, er det et lytefritt handyr han skal frambære. Og det skal slaktes ved nordsiden av altere framfor Jehova, og Arons sønner, prestene, skal stenke dets blod rundt omkring på altere. Og han skal dele det opp i dets stykker og dets sode og dets nyrefett, og presten skal legge det til rette opp på veien som ligger på illen som er på altere. Og han skal vaske innvollen og skankene med vann, og presten skal frambære alt sammen og la ryke på altere. Det er ett brennoffer, et illoffer men en formillende duft for Jehova. Men hvis hans offergave som et brennoffer til Jehova er av fulene, da skal han frambære sin offergave av turtelduene eller duungene, Och presten skal frambære den ved altere og knipa av den sode og la den ryke på altere, men dens blod skal han la henne ut på altrets side. Og han skal fjerne dens kro sammen med dens fjær, og kaste det ved siden av altere, mot øst, på stedet for fettasken. Og han skal flekke den ved dens vinger. Han skal ikke dele den. Så skal presten la den ryke på altere, oppå ven som ligger på illen. Det er et brennoffer, et illoffer med en formillende duft for Jehova.